O Lëzër, prej se levve, pas ka pas bura, të cilët kanë nështime sahabët Prej se levve, pas ka pas bura, të cilët kanë nështime sahabët zbashku Edhe përse se nuk e kanë pape a merin Sallallahu alaihi wa sallem, kur njëher Ata kanë qenë bura të tjil, me ambicjet tjila, me vonet të tjil, me iman të tjil, me gjihad të tjil, me sakrifizat tjila tesilat i kanë marr sahabet më mendu për të njerëzi inni la adhunu tawusen anahu min ahli aljanna unë mendoj se tawusi është prej banorëve të xhenetit unë mendoj se tawusi është prej banorëve të xhenetit çu ka thon Ibni Abasi radhiyallahu anhuma di alija jepë aminul sallallahu alaihi dhe tar i madh i sahabëve njeriu më afërt i anar ibn khatabet njeriu më afërt i anar ibn khatabet e ka thon këtë konkluzion për tawusin ovllazer kur e ka pasfar buri asht kan randu shumë tabora kan randu shumë tabora vllazar me vepra që i kanë bënë me besimin që kanë pas me mos hatrin në fjalë e Allahut xhella ve ala që s'kan pasnë laj as kuina me trimërin në laq pamsin dhe njohurin dhe leximin -Kur e Kuranit dhe ibadetin që kanë bënë ndaj Allahut subhanahu wa taala tawsi vllazar kur ka shkuar në xhami ka pas dy rrugë një në prej rrugëve kur ka shkuar në xhami ka qenë rrugë Në të cilën ka pas Sejnë dhe që janë përgjit Koka apo pjesë trupit Kaxve që janë përgjit Dhe i kamblej njerëzit Kure shifke zjarëmin ta usi Gjëtë asojnate nuk fleke Kure shifke zjarëmin Edhe Ato kokat përgjita Nuk fleke ta usi gjatënatës Prej mendimit që kishtë për zjarëmin Për zjarëmin e gjehenemit Ishi njerëzi që zjarëmin e gjehenemit Ishte parasyjë e tyre Qëse armi jene me kishë kishë vend në shpithin e tyre, ata kishin fotografi të çartë përpara vetes dhe kjo është ajo që duhet ta synon besimtari i jetës. Nëse dëshirojmë iman të madh, nëse dëshirojmë Allahu më ai rrit niveve imanit, duhet mundojmë patjetër me përftiruesë endet më pos para vetes. Andaj shpesh herë ndodhte që Ta'usi gjatnatis mos gjat më flet, gjatnatis mos më flet, rkolisë në shtrat dhe ngrihej dhe falte namaz dhe i nis te Allahun subhanahu wa ta'ala.